Лапонці, чукчі та самоїди завжди перевозять на санях своїх мерців, дуже часто ховаючи разом з мерцем і сані, або ставлячи їх зверху на могилі. Але, на думку Анучина, дуже легко припустити, що звичай цей існував у східних слав'ян незалежно від усяких сусідніх впливів, бо ж він існував у південних та східних слав'ян за дуже давніх часів і сліди цього існування переховані в переказах та старовинних народних картинах. Маючи на увазі певні вказівки на те, що вживання сани у похоронному ритуалі трапляється також і в деяких країнах Західньої Європи, ми вважаємо можливим йти далі, шукаючи початків цього звичаю в арійській старовині. В гірських країнах Європи а спеціально в гірських комунах Юри, коли цвинтар знаходиться на певному віддаленні, мерців перевозять зимою і літом на санях, які вживаються, звичайно, для перевозу сіна. В гірських місцевостях Альпів та Карпатів сані являють собою єдиний повіз, на якому перевозять дрова, сіно, а також мерців. Сліди вживання сани для похорону, що їх перерахував Анучин, не дуже численні і не дуже доказні, бо ж тут говориться про країни, де повозок на колесах не можна вживати. Але разом не слід забувати, що якраз у гірських країнах старовинні звичаї найдовше переховуються. Мабуть, тому, Анучин і шукав слідів існування саней в горах Індії та Персії, і, спираючись на думку професора Мюллера, гадав, що сані там були невідомі, але припускав разом із тим можливість існування в цих країнах найпримітивнішої їх форми. Професор Мюллер переказав Анучину, що для того, щоб перекласти англійське слово «сані», в Індії примушені були спеціально витворити штучні та описові слова на кшталт «віз без коліс» або «повіз без колес» тощо. А втім, у дуже відомій праці Ціммера, що студіював старовинну культуру ведичних арійців у священних книгах, знаходимо в главі, присвяченій похоронові, уривок гімна Рігведи, що має в собі, як нам здається, указівку, треба сказати трохи непевну, та все-таки указівку, що дозволяє нам вірити не тільки існуванню саней у стародавніх арійців, але також і вживанню цього засобу, перевозу в похоронному ритуалі. Ти, небіщико, Сідай, не оглядаючись, на віз без колес, цілком новий, що його ти, юначе, спорудив за допомогою розуму, на з одним дишлом, який, однак, повертається на всі боки. Віз, що ти, юначе, точив його отут перед співцями, що після нього точилася пісня, що звідти перейшла на корабель. Даючи пояснення цьому текстові, Циммер каже, а в цьому гімні є багато дечого темного і сумнівного, а в чому навіть коментарі Сайяна не могли нам допомогти. Цей віз та цей корабель, чи є вони тільки алегоріями ватри, чи, може, ми повинні тут згадати про звичай, спільний в старовинні слав'янський та германський. На кораблі чи на човні розкладали ватру, клали на неї мерця, підпалювали та посилали таким способом небіжчика на кораблі, що палав у вогні на той світ за водою. Нароблячи таке припущення, Автор спирається на факти, що їх зібрали Грім, Вайнгольд, Френ та Котляревський. Автори, що на їх праці він посилається. Йдучи його слідами та спираючись на факти, наведені в Анучина, на ті, що ми їх самі зібрали,